ezagutu zure hiria programa beti formato berdina erukiko du hau da ostegun egostianean txaldi bat eta gero bisita gidatu bat larun bat gotzean. Bon bueno, leengoa esango da eralnika hondarri bitarra deskubrindo la ciudad a través de sus eskudos. Eta bisika gidatua izango da larun bat honetan, urria iru goizeko ha amaika erdietan biapuntua hemen arma plazatik hasiko gara. Azaroan beste gai bat antolatu du Armaplaza plazaza So kuando dios eskultura. eta gero urtea bulkatu millolen abendbar eskinituko dugu da arrantzaleen ermandaria. Egia da ermandaria bakarrik juntan dauden erratzaleak ezagutzen dutela arraulariak ere bai dakizuenez millogia prokorrean herritarrek ez dutela Ta horrenik uste dut ere asko apuntatu apuntatuko dela barruko erekin hori ezagutzeko.